Foran mig sidder min virkelig skønne gæst, nemlig Amanda Collin, der har en ret fed energi over sig, vil jeg sige. Og øh, jeg har været helt bide af i lang tid, og især hver gang jeg har hørt et interview eller læst et interview med hende. Fordi hun øh, har en sprudlende personlighed, der i hvert fald skiner igennem, og det har jeg allerede kunne mærke på de 10 minutter, vi lige har, øh, <laughs> har mødt nu. Øhm, og første gang mange af os på hende var i En Frygtelig Kvinde fra 2017, hvor Amanda spiller hovedrollen Marie. Og her vandt Amanda altså også en robot for hendes performance. Ellers, jamen så kender vi Amanda fra hendes roller i Shit Happens, Flaske fra P, Undtagelsen, og Møder, hovedrollen i Ridley Scott og HBO-serien Raised by Wolves og Senes Bastarden, hvor hun spiller over for Mads Mikkelsen. Amanda er uddannet skuespiller fra William Esther Studio i New York i 2011, og så er i Rungsted og bor nu i Valby med sin mand og to børn. Og oh. i et interview med Amanda, der læste jeg. Hvis jeg prøver at reflektere over noget, jeg har lært, som jeg gerne vil fortsætte med, så er det at lytte til den indre stemme, som jeg godt ved har ret. For mig er det særligt i relationer. Lad være med at tage et glas vin, bare fordi alle andre drikker vin. Gå en tur, mediter eller whatever. Lyt mere til det indre kompas. Så... Når Amanda snakker om sit indre kompas, så tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, hvorfor jeg har inviteret hende med ind i livskompasset. Og <laughs> det er jo netop <laughs> det, det handler om. Så det skal vi snakke om i dag, hvordan man lytter til sit indre kompas ud fra Amandas historie og læringer. Og blandt andet kommer vi til at snakke om perfektionisme, og hvordan vi kan gælde os af med den, eller i hvert fald nå til det punkt, hvor den ikke længere spænder ben for os. Så. Amanda, mm. velkommen til. Tak. Tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med. Tusind tak, fordi jeg må. Det er sikkert en dejlig intro. Og det er jeg glad for. Den altid, hvis gæsten sidder og tænker, at det er bare helt forkert, det hun sidder og siger nu. Så er det lidt ærgerligt i introen, ikke? Ja, nej, det er så, øhm, bestemt ikke jeg, jeg er glad for <laughs> jeg var glad for, at du siger, at jeg har god energi. Jeg føler, at jeg har en rigtig træt energi, og jeg morgen tænker bare, nå, okay, ja, <laughs> nå. fedt, nok. Også, fedt altså, nok, at den er god, selvom den er træt. <laughs> det, det. Men det er det. Men altså, en sprudlende energi kan jo i stedet være godt, altså, man har jo ligesom et lys, der skinner igennem, ikke? Jo, jo. jo. Ja, ja. ja, tak for det. Ja, velkommen. Mm. Hvad hedder det? Um, vi har jo, når vi går igennem livet, så har vi så mange forskellige kapitler, Mm. I vores liv. Mm. Og øh, det kan man jo basere på ens egen selvudviklingsrejse eller at man er ung i 20'erne, og lige pludselig bliver mor, eller hvor du har været i din skuespillerkarriere, eller whatever. Mm. Men, hvis dit liv skulle filmatiseres, hvilket mm. kapitel i dit liv vil du så ønske skulle fremhæves? <laughs> wow. jeg det ved jeg virkelig ikke. Jeg synes... Altså jeg synes, der, hvor jeg er lige nu, er bare sindssygt fedt. Men mm. jeg synes, det har været fedt i lang tid. Hvad er det, er Hvis jeg skulle fedt? filmatisere noget, kunne det måske være sådan noget... Fra 10 til 20, for jeg kan ikke huske så meget af den periode, det ville være meget sådan spændende at se, hvem jeg var og hvad jeg lavede ja. på det tidspunkt. ja. Eller som barn. Ja. Det kunne da være vildt spændende, altså... Folk snakker jo altid om, at det er sket nok i barndommen, men man har jo ikke en jordisk chance for at rent faktisk huske, om det er rigtigt, eller om det er bare noget, man egentlig bare finder på. fordi Eller har set på billeder, ikke? Altså... Jo, ja. altså øh, det var også ret nemt egentlig at være skylde sådan en dårlig barndom. Ja. Hvad er ekstra godt ved den her periode, nu siger du siger, du rigtig godt kigget i den her periode. Øhm, jeg elsker at blive ældre. Altså jo, jo ældre jeg bliver, og jo mere jeg fatter, at jeg ikke fatter noget, mm. jo sjovere synes jeg det er at være i live. Mm. Øhm, ja, så jeg har bestemt ikke lyst til at spole tiden tilbage, eller være i mine tyver, eller et eller andet. Mm -mm. Jeg synes, at og jeg glæder mig rigtig meget til at blive ældre, <laughs> og så tænker uh, så må jeg være endnu klogere. <laughs> ja, altså, så ved jeg endnu mere omkring alle de ting, jeg ikke ved. Altså, Præcis, så, ja. eller så er der bare. Altså, jeg, jeg synes. For eksempel genhørte jeg lige sådan, et, sådan en session, jeg havde med sådan en coach i 2015, fordi jeg faldt over noget lignende menneskeninde, øhm, noget der hedder human design, mm, yeah. som er måske du kender noget til, yeah. som egentlig er meget spændende. Og vi br bruger det, fordi vi arbejder sammen og øhm, på den måde er det jo meget øh, hjælpsomt og sjovt at have noget, når man er i en arbejdssammenhæng, som siger noget, okay, men dit øh, environment er mountains og mine er caves. Hvordan kan vi inkorporere det i vores mm -hmm. samarbejde, for eksempel. Ja, øhm, ja men det er en jeg, måde at tage en personlighedstest på. Ja, ja, præcis. Og egentlig kunne man jo godt bare sige det selv, men tit man jo ret ubevidst om, om de der ting, eller, eller jeg tænker, at det er noget, den anden er vildt bevidst om at bare gøre, og den anden ved slet ikke, at personen gør det. Eller. Altså sådan nogle ting. Og, øhm, jeg tror, fælles for vores relation lige der, er det bare sådan, at... Jum, eller, for mine relationer, ud over det hele, er, at jo mere man tør at være sig selv, jo mere elsker jeg bare. Altså jo mere, du siger et eller andet, nu er jeg ikke lige så nærværende, når jeg læser den her, fordi jeg kommer til at læse noget op. Mm. Øhm, jo mere åbner du et rum for mig, hvor jeg er med i mm. det, i stedet for bare at, at, at sidde og være sådan, øhm, selvbevidst omkring, øh, at du ikke kan være to steder på en gang, for ja. eksempel. Eller og et det tænker hun nu. Ja, sådan noget der. Ikke? Ja. Nå, så... Øh, jeg kan ikke huske. Jo, jo, så tænker jeg bare, at det der 2015 og den periode, og faktisk også perioden før, og sådan noget. Der var mange depressive dage, eller melankolske dage, eller... Øh, fordi det jo er en rejse og, og, og en træning, mm -hmm. at lære at at tale pænt til sig selv, og en træning at meditere, og en træning at øh, se glasset halvt fuldt, i stedet for halvt tomt. Ikke? Øhm, jeg prøver at sige til min datter, at du vil låne mine lyserøde briller, og hun er bare, øh, hvor er det bare klamt, at jeg kan sige sådan noget, kikset noget. Fordi jeg har slet ikke nogen lyserøde briller, men det har jeg faktisk. <laughs> og øh, ja, en virkelig dag som i dag, der, der bliver de dukket. Og ja, ikke lige så lys men yeah. du ved. Det, er jo bare, det gør bare livet sjovere, synes jeg. Man altid ja, kan man finde en, en mening med, hvorfor tingene sker, som de sker. Ja. Og hvorfor det var, at man lige boede her, når det regnede så meget, for eksempel. Mm. Ja. Hvordan så? Fordi hvis du jo tilbage i 2015 snakker med den her coach. Mm. Hvad får dig til at række ud til den her coach? Øhm, på det, det er jo... En masse tilfældigheder, og så en interesse for selvudvikling selvfølgelig. Mm. Og oh, jeg har det dårligt. Jeg, jeg er uddannet skuespiller, men jeg arbejder ikke som skuespiller fx. Det er jo mm. et ret godt sådan, <laughs> en mismatch mellem, hvad det er, man vil, og hvad den ydre virkelighed afspejler. Ja. Øhm og så kan man øh, have ondt af sig selv, og det har jeg bestemt også haft, og sådan, øh, synes, at livet er uretfærdigt, og, fordi jeg er jo bare så god, <laughs> et eller andet. Og så, kan man, øh, og så kan man handle, så er der jo noget, der driver en til handling. Ja. Men noget rigtig interessant, som han sagde allerede dengang, det var, everything is predestined. Mm. Og hvis man har den idé i hovedet, fuck det, om det er det eller ej, Undskyld, jeg siger for, at jeg siger hele tiden, Nej, men jeg er med med med hun ikke så min. Hvis man har den idé i hovedet, at hele dit liv er en bestemt rejse af udfoldelser og opdagelser og møder med folk og ikke møder med folk mm -hmm. og øh, aha moments og oh moments og op og ned. Øh, det er en ret lækker tanke at lænse sig ind i, specielt når tingene går rigtig nederen noget det er også en oplevelse, der er på vejen. Ja, ja. det her, det er også meant for me. Ja. Ikke? Og, øhm, og jeg tror, sådan, for mig hjælper det meget at have billeder i hovedet. Altså det der med, sådan, everything is predestined. Vi er alle sammen bare laver i en lille puppe, og vi skal alle sammen igennem vores egen puppe. Og hvis der er nogen, der hjælper os, eller hvis det går for hurtigt, eller andet, så dør vi faktisk. Mm. Og det øh, synes jeg er vildt smukt, altså. Meget. Jeg har også hørt dig før snakke om netop det her med, at, at vi alle sammen har en livsbane mm. på en eller anden måde. Ikke? Og det fik mig til at tænke på Alkemisten. Mm. Jeg har den bog med Paul Coelho. Øhm, har du læst den? Ja, altså ja. sådan en teenage den. Jeg ja. kan ikke rigtig huske det. Nej, øh, men ja, den handler netop om det her med, at man har en, at man har en livsbane, man skal følge. Ikke? Mm. Øh, og... Øh, og den måde, som jeg har tolket dem på, og ligesom også, at øh, altså, vi er altid i vores livsbane, men der er selvfølgelig også nogle gange, hvor vi kan mærke, at vi er på helt rette spor, og hvornår vi måske lige går lidt parallelt med den på en anden måde. Mm. Øhm, jeg har lige lyst til at spørge dig, fordi du siger på et tidspunkt, at du som 17-årig mm. siger til en mm. øh, Jeg tror, det var en veninde. Yeah, I, I, think, okay. I think I found myself. <laughs> Nå no, ja. Yeah. <Yeah>. Yeah. Øhm, <laughs> yeah. Ja, ja. hvad skete der i dit liv som Kæmpe 17 årig Kæmpe aha-moment, ja. ikke? Hvad, hvad Æh, fik dig til at sige det, altså som 17 årig Hvad sker der i dit liv som 17 årig Æh, Lige der, der var, jeg fyldte 17 i Japan. Mm -hmm. Jeg arbejdede som model og var i Japan på det tidspunkt, og øh, mine søde, søde forældre havde pakket en øh, top med Pinocchio-kugler og et lamineret kort af hele min familie, No. Og flag, og danske flag. Så jeg kunne fejre min Vi har altid Pinocchio-guler på morgenbordet, yeah. Så jeg kunne fejre mig selv. Men øh, jeg var 17 i Japan, og der var noget... Øh, altså Japan er jo gang. Tokyo er gak, ikke? I hvert fald et ikke? Jo, og det var cherry blossom season, og... Jeg arbejdede som model, og det gik godt, og jeg havde det sjovt. Så det var ligesom sådan en, en frihedsfølelse, tror jeg, hvis jeg skal prøve at beskrive mm. den i dag. Det der med sådan, Gud, verden er kæmpe stor, men den er også bare bitte lille. Og her er jeg. Og konnekter med nogen fra Israel, og nogen fra Holland. Og altså, du ved, det var bare og nogen fra Japan. Og ja. det var bare virkelig sådan. Jeg har hørt et smukt udtryk øh, på det seneste fra en bog, som hedder, at når man er virkelig present, så er det lidt ligesom om, at life penetrates you. Mm. Og for mig er der det billede, at livet, er man pludselig bliver gennemsigtig, og livet bare sådan får lov til at flyde igennem men. Mm. Og i de momenter, der føler jeg mig rigtig levende. Ja. Og øh, jeg tror. I teenagealderen er det jo måske der, man begynder at blive sådan rigtig bevidst sådan om de der momenter. Jeg tror, det var sådan en moment simpelthen, der ja. skete. Ja. Det var bare life, og jeg elskede det bare. Og hvad skete der så? Fordi jeg kan høre, når du siger, at, at tiden efterfølgende, når også dine 20'ere ligesom har haft mange også, altså negative tanker, ikke? Eller, mm. eller ni. Øh, hvad sker der så efter, at du tænkte, I found myself? Så var der en vildt sød veninde Hun var 23 på det tidspunkt Så sagde hun bare mega sødt That's so sweet honey I don't think you found yourself But you're on the right track mm. Og så var jeg bare sådan How dare you altså, hvorfor, skal du hvorfor skal du snakke til mig på den jeg er med på for min magt, her. Ja, men egentlig er det jo virkelig en sød sætning at have med sig videre også, ikke? Det der med, fordi da den så dykkede igen, altså kom jeg hjem og så startede gymnasiet, når man så har en virkelig kedelig dag i øhm, kysbanen øh, den 16. november, og alting er nødtur, øh, så er den der med at være on the right track, så har man ikke fuldstændig lost yourself igen. Mm. Altså... Og, igen på ja, ja. og uden sådan at have, have kendt, kendt til den sætning dengang, så var der så en anden sætning, jeg ligesom kunne holde mig fast i. Apropos det der med, at man møder de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, og, hmm. og hvis man ligesom sådan lytter lidt, så er man enormt sådan støttet faktisk af mennesker omkring sig og ja. alt muligt. Altså for eksempel, min bil sagde sådan, service now, ikke? På at jeg bare fik på, fordi jeg har mega meget brug for en service now, ikke? Og <laughs> jeg var sådan, ja, yeah, we we'll get, yeah. we'll get it, we get it. Jeg snakkede også lige med, hvad hedder det, en af mine venner i går, som sagde, vi snakkede om, om forhold. Og mm. det her med at være god til at fortælle den anden, hvad man har brug for. Mm. Og øh, vi snakkede sammen, og så går han, <laughs> så går han lige ud og tisser og kommer tilbage igen. I samtalen, ikke? Mm. Og så siger han, hvor, hvor er det egentlig fedt, at min krop fortæller mig, hvornår jeg skal tisse. Yeah. Og så siger han sådan, hvis jeg ikke vidste det, så ville jeg jo bare tisse i bukserne. Ja. Yeah. Så sådan, det er jo på samme måde, at man skal fortælle det til ens partner, hvordan mm. man har det. Mm. Altså sådan med, med, med alle de ting, man går igennem sammen, eller hvad der sker inde i en, ikke? Jo. Æ, så gør det det bare så let. Ligesom at bilen ser service now. Altså mm. sådan fedt. Hvis jeg skulle gætte mig til det, så ville det jo, altså, præcis. Det var fucking rodet. Ja. Det er enormt svært. Ja. Det er enormt svært i alle forhold. Og, og, og man tror jo altid, at folk, der er tæt på en, kan læse ens tanker. Apropos uh, the human design. Mm. altså Det er jo enormt fedt, selvom vi arbejder så tæt sammen, Maria og jeg, er der, så er det jo enormt fedt, at uh, der står, at hun har enormt meget brug for rest. Og jeg er flyvsk i alle retninger og det ene med andet. Og de her to ting, det er jo godt no nogle ting, vi godt kan se på hinanden og opdage hinanden, mm. men det, at det ligesom er på papir, og man spejler sig i det, og kan sige det højt at snakke om, det gør bare, at jeg sådan har lyst til at bygge en seng til hende, hvor hun kan, altså, hmm. hvor hun kan reste, når hun ja. har brug for det. Ja. <laughs> og omvendt har hun jo lyst til at, at sådan, altså, lave et rum, hvor jeg kan spasse ud, når det er. det er et eller andet. Ja, hun har lyst til at bygge et lejestativ. Altså virkelig, og det er jo ret sødt, sådan, jeg tror egentlig i mennesker, Æh, er der enormt meget øh, næstekærlighed, faktisk, hvis det er, at man ikke har øh, så mange skjold på, hmm. så er der virkelig åben til at give, ja. faktisk. Ja. Og et af skjoldene kan være, og er tit og synes også, det var i mig selv, men hvad med mig? Hvorfor, hmm. hvorfor fik jeg ikke lov til det, eller hvorfor øh, skulle de have bum bum bum, eller, altså du ved det er en kæmpe blokker for faktisk at komme ind til det, som jeg synes giver den allerstørste glæde i ens selv netop, at give mm. hvis du kommer forbi, jamen hvorfor fik jeg ikke, så kommer man hvis man nu slår den i stykker så kommer man lige ind til noget som er sådan, det var, for, jeg, for det første var ikke brug for det det, som den anden fik. Mm -hmm. <laughs> Because I'm fine. Og for det andet, så synes jeg jo, det er sjovere at give de her par <laughs> til en ven lige nu. Eller... Det er det, hvor man større glæder ja. det er faktisk Ja. Jo. Eller jeg kan bare købe blomsterne selv. Eller et eller andet, ikke? I'm <laughs> <vil> øhm, <laughs> Og øh, Ja, det synes jeg sikkert. Og det synes jeg er ved at sket ret meget. Øh, i den yngre generation specielt altså at folk er ved at sådan ligesom sige siger sådan oh, hvor er det vildt jeg kan tisse? Og at min krop fortæller mig at jeg kan tisse. Altså hvis jeg havde siddet med en ven i 20'erne og snakket om det, så det, der, det gjorde man ikke rigtigt på samme mm -hmm. måde. Altså sådan noget med at tale pænt til sig selv eller at tanker ikke er ens selv og sådan noget der, det var bare slet ikke en samtale der fandtes. Nej. Øhm, havde så, du den samtale med dig selv dog? Øhm. At, hvis du havde negative tanker så tænkte, det er ikke, altså. Eller var du bare fanget i det? Jeg var meget fanget i det Indtil mm. jeg, jeg tror at jeg først var 27 -agtig, Da jeg opdagede den der Louise hay -bog, Som hedder Helbred dit liv mm. øhm. Som var totalt øjenåbner for mig Fordi jeg havde mega meget allergi Og så begyndte jeg At tale pænt til mig selv Og så forsvandt det ej, men det er så altså vildt. Ja, ja. Øhm, jeg har meget allergi på hænderne også, som er lige den bog, foreslog, at det havde noget at gøre med sådan at ville holde fast i noget og håndtere tingene på en speciel måde. Og sådan noget. Så helt klart har jeg haft et stort sådan kontrolgen, kunne jeg sagtens se, ja. øhm, og har haft svært ved at slippe måden, hvorpå tingene skulle se ud i en bestemt situation. Mm. Om måden, hvorpå jeg skulle agere eller se ud i en bestemt situation. Har du givet et eksempel på det? Mm. Det seneste eksempel, som jeg lykkeligvis er kommet over, det har måske nok været det at blive mor. Mm. Altså den måde, jeg havde lyst til at være mor på, det, jeg kunne slet ikke komme ind til det, fordi der var alle mulige normer og regler for, hvordan jeg skulle være mor. Mm. 100% lader jeg mig selv. Øh, men støtte fra samfundsnormer og mm. så videre. Men øh, der var i hvert fald en ubalance og, og en, et kontrolgen blandet med, jeg skal kunne nå det hele, som jeg tror, mange kvinder nok kan genkende. Mm. Mm. Ja, og man skal brillere i mange forskellige aspekter af livet, ikke? Jo, og det tror jeg slet ikke er meningen. Mm -hmm. altså, men vi kommer jo lige fra, altså det er jo ret nyt, at vi kan det hele. Mm. <laughs> det er det. Øh, så det er jo klart. Altså, og nogle gange tror jeg, at empatien og blødheden mod sig selv og sine egne, altså, sine egne fejl, mang, har jeg også manglet, men jeg elsker bare at få den på mig selv. Altså, sådan, når jeg lærte det første, da Frankie var fem, for eksempel, ligesom mm. at, at løsne op i det der, men øhm, ja, jeg kunne ikke have gjort det hurtigere. Jeg vidste, jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Perfektionisme og det med at være bange for at lave fejl, det går jo rigtig meget hold i hånd, ikke? Mm. Øhm, Og øhm, det kan jeg bestemt dig selv med, at jeg må tænke, at det må være enorm grænseoverskridende, altså føles enormt farligt at og skulle kaste sig ud i at være skuespiller og få fejl, eller ikke, fejl, men altså få afslag på afslag på afslag i forhold til casting og sådan noget. Hvordan håndterede du det dengang? Jamen på en eller anden måde, så er der jo noget i skuespillet, som altid har føltes som et fristad for mig, og jeg er faktisk først lige begyndt at finde ud af, hvorfor. Og det er jo faktisk fordi, at i skuespillet i en scene, der arbejder man, og arbejder man, om træner, og man går på skuespidsskolen, og man gør alt muligt for at være så ren i momentet som overhovedet muligt. Mm. For at være så i for det, som der sker, og for at, at responde så organisk og truthful as possible. Mm. Fordi ellers så kan vi se, at du lyver. Mm. Ikke? Mm. Øhm, og lige pludselig så forleden dag, så var jeg sådan, Gud, jeg har jo været tiltrykket af det, fordi det er sådan, jeg godt kan lide at være i verden. Sådan vil jeg gerne have, at mit liv er ja. hele tiden. Jeg bliver vildt forvirret, når folk så har ekstra lag på, så mm -hmm. de ikke har en truthful response mm -hmm. til, hvad der bliver kastet ud i rummet. Så man skal det og man skal... Præcis. Hvis du havde en agenda lige nu i det her program om, at det skulle det skulle alt muligt, og at den her session også skulle alt muligt, mm. så vil jeg jo kunne mærke det. Ja. Det sætter jo en stemning i et rum, og det er jo helt klart noget, vi kan lege med på, men jeg synes bare, at den leg bliver sjovere. Hvis du så havde sagt det inden, mm. prøv her jeg vil gerne lave verdens bedste podcast, og det er enormt vigtigt for mig, at vi gør sådan her. Jeg kan også godt lide at være den sjove. Hmm. Så når jeg siger en joke, må du gerne grineagtigt. Eller hvad ved ja, jeg? Ja. Altså, det kan også være, at jeg kommer til at øh, virke upersonligt til tider, men det er for programmets bedste et eller andet. Man kan sætte rammerne, og man kan, man kan have lov til alt i verden. Det er slet ikke, fordi jeg skal ja. dømme øh, spillepladen på en måde. Jeg bliver bare virkelig forvirret, når, det, n når der foregår noget, som alle kan se, men som ikke bliver sagt. Ja, ja, ja. Men det tror jeg, at vi alle sammen gør, ikke. Altså, Fordi det der med, man kan mærke, det der med at ligesom at, at man kan mærke i det rum, at det ikke er helt rent, altså som du siger, der, der masker på, ikke. Eller jo. Jo, jo. at man kan se, jo det er virkelig en skuespiller, der spiller den her rolle. Mm -hmm. ja. Ja. Det er jo ja. faktisk meget interessant, fordi det er jo også det, du får i skuespillet, at der bliver sat en meget tydelig ramme. Så der bliver nemlig sådan en, en rigtig tydelig ramme, og så der, har der altid været en instruktør, som har sagt, det var rent nok for mig det der. Okay, mm. fedt. Eller ja, så for mig har det interessante altid været i det at kunne slippe mig selv som muligt. Mm. Så meget som muligt. Og øhm, det tror jeg bare, ja det har jeg også fundet ud af, efterfølgende er virkelig sjovt i livet også, ikke kun i mit arbejde. Mm. Altså slippe mig selv. Jeg har, der er ikke noget af mig. <laughs> yeah. Det er jo bare It's an illusion yeah, yeah. Ja Vil du uddybe det? It's an illusion Det kan være en meget lang snak Ja, det, det kan er det her. Jeg lige prøve at finde ud af mm. øh, Jamen altså Selvfølgelig er der en mig Jeg sidder her over for dig Ligesom der er en computer imellem os Og en mikrofon Og du sidder der også Men din essens er her, og min essens er her, og så fik jeg noget udenpå, som er øh, ego identification på en eller anden måde. Altså, ja, men jeg er også den type, der godt kan lide at komme til tiden, og jeg, mm. og man ligesom samler sammen i løbet af et liv, og så bygger man lidt på den her kugle, som, jeg vælger bare at se det som ens lys, altså sådan ens mm. solaplexus øh, yes lyskugle. Og jo mere man putter på den egentlig, og er ude af stand til at opløse den, mm. jo mere skygger man lidt for det der lys, tror jeg. Og øh, det vidste jeg ikke før for to år siden. Altså, Hvad skete der for to år siden? Jeg mødte en virkelig god terapeut. Mm. <laughs> og mens terapeuter, de kan, de, de kan ja, ja. Og han lærte mig, at... Øh, meditere på en måde, som... Jeg har mediteret i lang tid, og det sjove ved det er, at han siger altid, at dem, der ligesom kommer til ham, som føler, at de er ret oplyste om, hvordan verden hænger sammen, det er de allersværeste, mm -hmm. <laughs> Fordi det er jo også en ret hård, ikke god identifikation at være sådan, ja, men jeg har forstået det. Yes. Æ, I form af øh, en eller anden form for livsstil, for eksempel, som man føler sådan, det her, det er den rigtige for mig. Ja. Øhm, og øh, den meditation går bare ud på ligesom at opløse alt, hvad man har lært, basically. Mm. Har I så siddet og mediteret sammen, eller hvordan? Jamen, han er i Sydafrika, okay. så vi mediterer på WhatsApp. Mm. Men øh, ja, en gang om ugen, og nogle gange to gange om ugen, og man bare sådan, jeg kunne bare mærke ret hurtigt efter tre fire gange, at der var noget, der sådan ændrede sig på celleniveau, altså nogle gange sådan Ja, de ting, vi mediterede på, jeg kunne ikke rigtig finde dem igen. Mm. Altså, når en sådan sind prøver at lede efter sammenligning, for eksempel, jamen, så var det bare, så er jeg, er jeg ikke rigtig i stand til længere at finde den ting, som egentlig var fyldt ret meget i mit liv før, sammenligning. Det er sådan og, og nu er den bare opløst. Ja. Og jeg kan ikke rigtig længere finde ud af at sammenligne mig med folk, fordi jeg bevidstheden om at vi alle sammen er den samme og forskellige, mm. og alle må være, hvem de har lyst til, er større end egoets lyst til at sammenligne og sige, men du er, du, hun er bedre end dig, hun er også der. Ja. <laughs> og helt, ja. æ, helt enkelt sat op er det jo, at man, har en, at man er Anders And, og så har man en engle Anders An med vinger, mm. som er jo sådan sød Anders An, når man har set den tegnfilm, og så har man en djævle Anders An på mm. den anden skulder, og det var stille og roligt bare sådan at sparke Andersen ned igen og igen og igen og igen, ja. indtil han ikke kan finde vej op til dine skuldre igen. Mm. Nu snakker du om det her med, at, at vi egentlig bare er et lys værdsager mm. i os selv. Tror du nogensinde, at vi finder os selv? Eller hvad betyder det? Men altså, da jeg sagde det for eksempel, så fik du sådan en smil i det ansigt, hvor du var sådan, øh, sådan har jeg også på en måde, ikke? Altså, altså det er ja. ja. Ja, det er, fordi jeg har haft en meget specifik oplevelse, hvor jeg vidt lidt så, Æh, det, det ændrede alt for mig, den oplevelse. Ja, nu kan jeg fortælle den, den i, i grove træk, men sådan noget med en, en terapeut, som øhm, havde meget... Vi, sn vi snakkede ikke så meget. Det var mere bare sådan hans tilstedeværelse og hans nærvær, fordi han ikke havde nogen masker på, mm så kunne jeg ikke andet end også at smide mine. Fordi mm. jeg vidste, at han kunne se igennem dem. Ja. Så jeg var sådan, okay, det nytter ikke noget at have dem på. Øhm, og så øh, begynder vi så at gå sådan ind i en meditation. Og, øh, og lige pludselig så begynder, som det jo, det jo ofte kan med meditere, eller laver breathwork og sådan noget, at kroppen begynder at sidre lidt. Øhm, og, og her, det var vidderligt bare, Hele kroppen. Jeg var sådan, det var som om, jeg så en plante under et mikroskop. Ikke? Og så vandet lige igennem alt. Og jeg så cellerne sådan der, bevæge sig. Og, og så lige pludselig så blev... Jeg husker, at alt blev mørkt. Og så lige pludselig så var der en lysplet. Og jeg kunne bare se, det er mig. Og jeg er ikke noget andet end det her lys. Og det var den vildeste oplevelse. Fordi bagefter var jeg bare sådan... Det der med, at mm, man vælger selv, hvad man giver mening... Hvad man giver betydning til noget, fordi i realiteten, så, betyder, så er der ikke noget af det, der betyder noget. Men jeg skal også sørge for at gøre mig selv glad, så hvordan kan jeg ligge mening i de ting, der gør mig glad? Øh, ja, så det er derfor, jeg lyste op, det du sagde det. <laughs> Men prøv at overveje, hvor gammel er du for eksempel? Jeg er 23. Du er 23. Mm. Altså tænk, at du har haft den her oplevelse allerede nu. Altså da jeg var 23, der lå jeg bare på et gulv og spiste lavkage, tror jeg. Jeg ved, hvad jeg kan det, <laughs> men det var i hvert fald ikke så bright som det der. Um, og jeg tror på en eller anden måde, igen det der med everything is predestined. Den her bevidsthed, altså universet er intelligent. Nu bliver det rigtig spacigt, og det er også grineren at sidde i et kontorfællesskab og snakke om det her med høretelefoner på, fordi <laughs> hvis der var nogen af dem, der kunne lytte med, så tror jeg bare, at de ville tænke, altså, det er lige så kontroversielt som at sidde og tale om onani vildt højt, eller et eller andet. Okay. <laughs> altså, det gør 24-7 heldig. altså det gør det ja. heldigvis <laughs> ja men, øhm, men i hvert fald, universet er mega intelligent, og vi er bare en kæmpe myretue <laughs> Altså... Det at, at bilde sig selv ind, at du har haft den der oplevelse, og jeg har haft min oplevelse, nej, nej, det er den samme oplevelse, og vi oplever den bare, når vi skal opleve den. Ergo oplever yngre og yngre mennesker det tidligere og tidligere, fordi humanity is evolving. Mm. Det tror jeg på. Ikke? Det kan godt, så er der sikkert en masse, der skal komme og sige, at jeg har det forkert, men... Øh... Men det gør mig i hvert fald glad at tænke på mm. den måde, og det gør mig forhåbningsfuld og fortrøstningsfuld og øh, jeg bliver vildt glad for mine egne børns vegne over, at de kommer til at forstå det her så meget, før øh, jeg gjorde så sikkert liv, altså. Ja. Ikke? Øhm, også fordi, det betyder ikke, at man skal ud og gøre alt muligt. Tværtimod, det betyder netop bare, at regnvejret er lige så fedt som dagen mm. på en eller anden måde. Fordi, og som du siger, alting er lige gyldigt, men det er der en helt stor del af verden, som hvis du sagde det til dem, så ville hele deres fundament falde til jorden. Ikke? Yes. Øhm, jeg, jeg begyndte at sådan beskrive det som the sandpit, ikke? Hvis alting er ligegyldigt, så er det jo faktisk bare som at finde tilbage og på legepladsen, og hvad vil du helst være i gyngerne, eller vil du helst være i sandkassen i dag? Ja. Og hvis det så er sandkassen, øh, så vil jeg gerne være i en sandkasse fyldt med folk, der også synes, at den sandkasse er grineren. Ja, Fordi jeg synes alt for ofte, at jeg er på arbejdspladser, hvor at jeg er i en sandkasse, men folk lidt er der, og ikke rigtig gider os. Mm. Hvordan så går dog? Jeg gider ikke rigtig at lege. Ja? Ja. Eller også gider de at lege, men så siger de, eller så er der et eller andet med et eller andet, altså i, som, som er sådan noget <laughs> voksen snork. <laughs> mm. <laughs> Og det er rigtig svært at forklare til en på 53, som har haft de her believes for evigt, ja. at bare sådan, nej, skat, du skal da bare give op, det er bare en legeplads, <laughs> Og så er det bare... Hvem har tabt i den conversation, ikke? Ja. Ja. Altså, at... Nej, jeg har brugt hele mit liv på det her, ikke? Præcis. Ja. Ja. Jeg har brugt hele mit liv på det her, og jeg ved mere end dig, og hvor du dog dum, at du kan sige sådan noget. Mm -hmm. du skal fandme ikke komme... Folk bliver også provokeret, ikke? Så du kan fandme ikke komme og være så åben og så glad en anden gang. Ja. Lær noget, og brug dit hoved. Og det sådan, Jamen, mit hoved er min krop. <laughs> okay, jeg går det andet sted. <laughs> ja, fordi hvordan har du det så, hvis folk modsiger dig på de perspektiver, for eksempel, eller generelt i livet? Altså, hvordan... Igen her, hvordan lytter du til det indre kompass, når din omgivelser måske ikke afspejler det, du egentlig har lyst til Jeg tror på? Øhm, altså, jeg synes, min omgivelse afspejler mere og mere faktisk det, jeg tror på. Men det er jo rigtig meget i naturen. Mm -hmm. altså, altså, himlen har du bare så sindssygt hele tiden, faktisk. Ikke? Så, så jeg kan altid finde trøst i det, eller ligesom du siger, var det vildt at kroppen fortæller at man skal ud tisse eller, mm. der, der er så mange vilde ting og daily basis faktisk, som man kan tap ind i mm. som er sådan virkelig ekstraordinære ja. altså, og det er bare for alt nogle gange sådan, åh hvor det sindssygt at <laughs> flyve mm. altså man kan sætte sig ind i en maskine og så kan man flyve op over skyerne ja. og så ligner de skyer alt muligt og ja. solen skinner deroppe, og det er jo et mirakel. Og det er igen der, den du sådan et barn også kunne tænke, ikke? Og Jo. Sådan, wow. Jo. Okay, ja. Og så er det, man kommer fra øh, måske en tidsalder, hvor at vi øh, er blevet designet til at tænke, jamen, det er federe at være voksen. Hmm. Grow up du skal være voksen nu, og du skal tage beslutninger, and you gotta make something of yourself, og øh, du skal succede, og growth, og alt muligt kedeligt. Ja. Så det der med at komme og sige, jeg vil faktisk hellere være et barn og lege, det virker i den verden vildt dumt. Mm. Nå nej, nu har vi lige brugt al den her tid på at, at blive voksne, og tage uddannelser, som er betydningsfulde, og alt muligt. Så det, det kan du ikke bare... Det er dumt. Du skal det får passe ind i det, ikke? Altså jo, men det er også og så bare sådan, hvad, vil du så ikke noget? Eller er det, Man kan ikke bare lege og få succes samtidig, for eksempel. Ja. Eller, der er alle mulige ting, som sådan, ikke hænger sammen i den konstellation. Men det tror jeg, den kommer til. Mm. Fordi der er jo rigtig meget forskning lige nu, blandt andet på leg. Øh, og hvor meget leg fordre kreativitet for eksempel, og mm. hvor glad man bliver af den lejende tilgang til ting, og forældre skal lege mere med deres børn, fordi øh, så forstår de det bedre, øh, i stedet for at sige, tager dine strømpebukser på, okay, så var vi en kanin, som hoppede ned i de her strømpebukser, <laughs> og så yeah. bliver det sjovt, og så tager man strømpebukserne på. Ikke? Mm. Øhm, og det tror jeg bare, øh, som kreativ i det mindste, Mm. er noget, jeg er tiltrukket af. Ja. Fordi jeg, jeg har sat mig i en sandkasse, hvor at, øh, jeg laver film. Jeg synes, det synes jeg er sjovt. Mm. Og det øh, hver gang man leger, så kommer der sindssygt mange federe ting ud af det, end når vi skal lave noget, der var alvorligt. Ja. Eller skulle tjene mange penge. Eller, er der, er der ja. på et tidspunkt i din skuespilkarriere, hvor du ikke føler, at du har leget. Ja, det er jo meget en energi på set, for eksempel, mm. som bliver sat oftest af instruktøren. Mm. Øhm, og igen, kan det jo være de her lag på løget, yeah. <laughs> so to speak, <laughs> som, øhm, som kan være hindrende for den legende stemning. Mm. Og øh, ja, det svinger vildt meget i forhold til, øh, hvor meget instruktøren har på spil. Det betyder legen, altså. at man har mulighed for at fejle og prøve ting af? Hvad betyder lejen egentlig? Altså ligesom du siger det der med, sådan, så sad der en over for mig, som ikke havde nogen øh, lag på sig, som bare var helt ren, så mm. jeg kunne lige så godt give op. Øhm, en instruktør kan sagtens komme ind i et rum med rigtig mange lag af noget, man skal bevise. Er det tit? Mm. Ja, nu er jeg nået hertil, og nu skal vi fandme lave det her på min måde. Mm. Fordi øh, jeg var også en gang sådan og sådan, og nu står jeg her. Yes. Det kan være et lag. Det kan være, åh, oh, åh, oh, jeg aner ikke, hvad jeg laver, men nu står jeg her. <laughs> <laughs> og jeg skal lade som om, hvad jeg laver. Imposter. Det er et rigtig irriterende lag, fordi jeg, i stedet for bare at være sådan, altså... <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Ja. Men altså, jeg synes, det er sjovt. Og, og, og, og nogen puttede mig foran råd, Ikke? Nogen har jo ansat mig og mm -hmm. troet på mig, og så videre. Det, og, og det sker jo helt vildt tit. Og det er jo, fordi man er i stand til at stå lige der. Ja. Ja. Men jeg synes, ja, helt klart, øh, det er tit, jo ældre folk bliver. <laughs> Selvfølgelig med erfaring og sådan ja. noget. Og øh, jo mere man ligesom har Fejlet, så jeg lige arbejdet med Frederik vid. Jeg synes, det synes jeg, han er rigtig god til at skabe sådan stemning på set. Han er 35 og er bare pæst og synes, det er mega sjovt det, han laver. Så det er også det, med, det sker tidligere og tidligere. Frederik skulle ikke være blevet 65 før han nåede til den overbevisning. Han havde den bare nu. Ikke Frederik? Jeg havde det ikke. Han den selv synes. Jeg synes det. <laughs> men det var, men det var, så er det den energi, der skælder igennem. Ikke? Det, er det. det kan det være, ja. ja. ja. Men hvad, jeg har bare lyst til at spørge dig, hvad drev dig til at opsøge sådan en terapeut, som du fortalte om, i en alder af 21? Mm. Mm, jeg havde enormt... Jeg føler meget. Ja. Jeg føler rigtig meget. Øhm, og så jeg tror, at jeg, jeg, havde haft en, jeg havde haft en rigtig god barndom. Mm. Øhm, og, og så da jeg begynder at blive bevidst, begynder jeg at sammenligne mig enormt meget med andre mennesker. enormt perfektionistisk. Øhm, og jeg tror, at alt mit værd det sidder i, i mit udseende. Og jeg tror, at det sidder i, at jeg skal være klog, at jeg skal få tøjltalere, alle de her ting. Øhm, og øh, så tager jeg så, så i mange år, især i, altså i folkeskolen fra okay, det er måske de to sidste år, øh, tre, tre, to, to, tre år, øh, så kunne jeg bare mærke, fuck, jeg er kommet så langt væk fra mig selv. Mm. Øh, der var mindre leg over det, der var meget sådan, seriøsitet. Øh, og øh, jeg kunne ikke så godt lide den version af mig selv. Øh, jeg synes, at jeg behandlede mennesker ret skræbt, øh, faktisk. Og, øh, fordi at jeg jo ligesom havde sat nogle forventninger op til mig selv. Og hvis andre ikke på en eller anden måde led op til de forventninger også, så kunne jeg godt tage afstand, eller være lidt i fx i skolen, ikke? Altså. Men endnu øh, en, så tager jeg så på en efter efterskole i 10. klasse, og øh, begynder jo ligesom så at øh, danse igen, og lave teater igen, og sådan nogle ting. Øh, og, øh, og lige pludselig så øh, møder jeg også nogle, nogle helt andre mennesker, som slet ikke går op i udseende på den måde. Øh, og øh, Ja, men ender som at få en spisefordyelse, fordi jeg tager for meget på det år. Og øh, så kommer så tilbage i gymnasiet med de samme mennesker, som jeg har gået folkeskole med, og jeg tænker nej, nej, nej, nej. ikke igen. Øhm, så den her perfektionisme og sådan den her følelse af sådan at rykke mig fri, at de der lækker jeg har haft på mig selv, var bare blevet så stor. Så flytter jeg så til København og starter på CBS, og der er mange af de ting, der følger med, og, øh, og så øh, begynder jeg at dykke mere og mere ind i mig selv og sige, okay, hvem er jeg, hvis andre ikke har en saying i det? Og, øhm, og så begynder jeg at læse en, en masse bøger og så videre, og ser øh, Becoming Supernatural på Gaia med Dr. Jodie Spencer, øh, som ligesom forklarer vores øh, energisystem, og hvordan det hænger sammen med kvantefysikken og alt det her. Så sådan min logiske hjerne på det tidspunkt, det kan godt acceptere, at jeg begynder at tro på de her ting, som jeg egentlig har mærket hele mit liv. Øhm, og øh, der kan jeg mærke, at mine forældre har været en kæmpe støtte gennem hele mit liv, men jeg kunne godt mærke, okay, dertil der, vi kan ikke snakke samme sprog længere. Og derfor så var jeg sådan, okay, jeg har brug for mere hjælp, også fordi jeg havde en kæmpe sorg i mig, som jeg, jeg havde negligeret fuldstændig alt, hvor øh, var meget den her perfektionisme, og sådan noget havde fyldt i, i så mange år. Så jeg havde en kæmpe sorg inde i mig selv. Og det her med, at jeg følte mig meget langt fra mig selv. Øhm, og jeg troede, at min sjæl havde oplevet noget i et andet liv. Som fordi jeg var sådan, hvordan kan min sorg være så stor? Hvordan kan jeg være så ked af det? Mm. Fordi jeg har jo et godt liv. Mm. Øhm, fordi jeg sammenlignet med altså, den klassiker, hvis man siger børn i Afrika. Ikke? Altså, sådan, og, så, sådan, så har jeg jo ikke nogen problemer. Mm. Så jeg negligerede alle mine problemer. Og så er sådan, nu kontakter jeg en... Terapeut, som kan lave reinkarnation. Øh, så en ikke? Øh, så kontaktede jeg ham, og så fik jeg noget helt andet. Ja. End noget andet ud af det, end jeg havde regnet med. Men var bevidst alligevel. Altså allerede i folkeskolen. Det er jo helt vildt, at du var ligesom sådan, der er noget, der er mig, og så er der noget, som jeg har puttet udenpå, og noget, jeg ikke kan lide men som alligevel er mine actions, og mm. det er jo en helt vild bevidsthed at have så tidligt, tænker jeg. Ja, det, ja. Ja. det, det, det er også meget forvirrende. Ja. ja, og jeg ved heller ikke, ned men jeg efter. tror egentlig ikke, det er så øh, unaturligt. Mm. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, og jeg, synes, jeg tror faktisk, bare, det er sådan, vi fødes, Præcis. og så bliver der lukket ned for det rigtig hurtigt. Og øh, og det er også derfor, jeg er det helt vildt over at have børn. Altså. Fordi hvis jeg forstår det her, og kan lade være med at lugte i dem, det er min eneste opgave, der mm -hmm. var, hvordan kan jeg lade være med at putte låg på dem? Ja. ikke Jeg kommer til det hele tiden. Altså, man kommer jo til det. Det er færdigt Men øh, sådan noget, tag nu din står <laughs> Man kommer til at sige alle mulige ting til dem hele tiden, som er med til at lukke, men det er jo også en del af deres rejse, altså hvordan komme igennem det og sådan noget. Ikke? Ja, og det er jo også en del af, og, altså jeg, jeg ser det virkelig som om, at det er meget flyvskud, men altså, det kan det gøre for, for mange, men øh, hvis man tror på, at man er en sjæl ned og lærer, hvordan man er menneske, mm. så skal, man, skal det jo også mening at lære at... Så tager stående på, fordi det regner, og mm. du ved, sådan, eller alle andre har gummistøler. Altså du ved, de der sådan, rent praktiske ting, hvordan mm. den der at have en krop og sådan nogle ting, mm. altså, det jeg jo også med. ikke? Mm. Øhm, ja, så på den måde er det jo ret relevant. Altså vi er jo totalt passet på, på den måde, at øh, der er tegnefilm lige nu, som Encanto og Souls og, øh, hvad hedder de, talent, går jeg lige til at sige, den, dem der oppe i hovedet. Uh, uh, elements ikke? Uh, Man har fem <laughs> Styrende elementer op i sin hjerne eller, Du ved, der er alle mulige tegnefilm, der understøtter yeah. Den her tankegang uh, Og knap så meget sådan, uh, Robin Hood hvor, Eller sådan Nogle tegnefilm, hvor at man skal reddes yeah. Som kvinde yeah. <laughs> ja. ja, det er meget mere øh, Bevidsthed ja det, er sindssygt. <laughs> altså, så. Ja, ja, det er ret sjovt Men hvordan så? Fordi jeg tror også netop, at som jeg også selv kan relatere til det her med perfektionisme, og at man sammenligner sig med andre og sådan nogle ting. så på, hvordan så det ud for dig dengang? Altså sammenligning og sådan noget? Ja. Hvordan styrede det dit liv? Hvis det styrede dit liv? Ja. Mm. Øh, der var blandt andet sådan noget med at have taget min uddannelse i udlandet, fordi jeg synes, det var virkelig sjovt at gå på den skole der, så jeg fortsatte ligesom bare. Det var ikke, Det var ikke rigtig en gennemtænkt beslutning. Øhm, min mor prøvede at sige, at jeg skulle komme hjem og søge ind på den danske skole, fordi det gør, gør tingene meget lettere for mig, men jeg var bare sådan, altså, er du helt væk? Det er, nej, nej, det, den her, det er den skole, jeg skal gå på, mm. fordi det er sjovt apropos det lege og I New York, og, der. Ja, yeah. og også øh, en instinktiv øh, viden, altså det tror jeg, det har, den er meget stærk. Og har altid været det, men jeg har først lært at tro rigtig meget på den øh, hen over de senere par år. Øh, og så kom jeg hjem igen og frem og tilbage. Og du ved det ene med det andet. Så fik jeg et job på Mongo Park. Var der et år. Og så blev jeg gravid. Og sagde jeg op og var gravid. Og min mor hun tænkte, du er helt sindssyg, at du siger op. Fordi ja, der er ikke nogen, der får sådan en job nogensinde igen. Og så, øh, mens jeg var gravid, fik jeg faktisk rollen som frygtensjulie mm. over for Henning Jensen og Kirsten Olesen. Som er, det vil, teater. Som er okay. på det kongelige teater. Ja. Og det må siges at være noget af en forløb, hvis man kigger på det. Så den faktisk bare helt som det er. Altså sådan, der er vildt mange ind og veninder og sådan noget, mm. som ikke bange for, men som jo overvejer graviditeter i vores branche og så videre, fordi hvad kommer den ikke til at gøre, og her sidder jeg øh, tyk og får øh, rollen. Ja. Og øh, der var det en hindring, kan jeg huske, at simpelthen tro på, at det godt måske for mig. Mm. Øh, det var en hindring at tro, at det godt måtte ske for dig. Ja, hvorfor sker det? Altså, det er lige sket. Mm. Øh, jeg må gerne sige ja til det. Ja, ja, ja, jeg må gerne sige ja til det, for det første. Ja, ja jeg kan godt. Mm. Altså, selvfølgelig kan det. Ellers havde de jo ikke ringet og spurgt. Altså, det, det der med at tænke, de har lavet en fejl. Mm. Altså, og det kommer de bare til at opdage. Det er bare et spørgsmål om tid. Mm. Øhm, og så er der mange, der siger, at den ja, er også meget god, fordi den gør jo, at det er bliver god på arbejde og sådan noget. Det, jeg, jeg er jo enig i, i det der med, at angst og, og øh, frygt og sådan noget for noget godt frem i en. Man kan sagtens være øh, excited og spændt på, hvordan det kommer til at gå, men det, er, det kan godt være forskelligt fra frygt, og jeg kommer til at fejle. Det er to forskellige følelser, og begge to øh, leder der hen mod at vil præstere godt og møder tiden og kun din tekst og alt muligt andet, men den behøver ikke at være fyldt med negativ energi. Mm. Øhm, det var lige Luk ned for med det samme, for det, det, det synes jeg er noget, man rigtig tit møder i, i det kreative mm. felt. Nå, men angsten er jo også med til, at altså netop den angst for, at man ikke er god nok, er jo med til at gøre, at man bliver god nok. Mm -hmm. Nej, det er bare en historie, vi har fundet på. Du er så god, som du er, om du har angst eller ej. Ja. Altså, drop det. Ja, det kan være. En, jeg, jeg ser det som en, en rettesnor. Sige, okay, hvis jeg er mega nervøs for det, altså, hvad kan jeg gøre for, at jeg føler mig sikker i det? Ja. Yeah. Eller altså sådan, lige være sådan, åh, oh, der er noget... Jeg bliver til lige at fokusere herhende, fordi det, det har jeg angst for. Eller sådan, okay, der er noget, jeg i mig selv, jeg ikke sådan helt har fået løst endnu. Præcis. Okay, ja. Jo, men det er også, fordi du stadig er ung på din rejse, og, har, mm. og perfektionisme har været stort i dig. Mm. Så der er jeg alligevel et par år ældre. Og jeg kan sige, at det frie fald du kommer til at opleve herfra, og videre i din rejse, mm. er jo bare med til at gøre, at sige, åh, oh, så var jeg lige bange for, at jeg fejlede derhen indtil man lader sig selv fejle, og ser, at der ikke sker noget. <laughs> ja. Og oh, hvad så? Ikke? Okay. Og så skete der nølting. ting. Mm. Ikke? Mm. Øhm. Oh, okay jeg døde, ikke? Altså det er en helt simpel øvelse, og, og det er teater jo også rigtig godt for, mm. i øvrigt. Altså det fag, jeg har valgt, fordi man er hele tiden på nyt job. Man er hele tiden, ja, til casting, hvor man så ikke får, altså fejler, ja. øh, basically. Eller så på en eller anden måde har jeg også ligesom ubevidst valgt et øh, field of work, hvor at jeg er blevet udsat for sådan nogle her oplevelser ret meget, tit og ofte. Mm, ja. Så jeg har gjort mig ret robust i at være sådan, nu ved jeg faktisk godt, hvad jeg taler om. Ja. Altså. Øhm, altså, og så om 10 år, så vil du interviewe mig, og så var jeg sådan, der der, jeg sagde, jeg, knew jeg, knew jeg taler om. <laughs> I <knew nothing. laughs> Men det er også okay lige at have ja. nogle platorer, ikke? Hvor jo, jo. Man, jo er sådan, præcis. Sådan, nu står jeg her, og, og det giver god mening. Ja, ja. Øhm, men ja. Så for eksempel der, der tror jeg bare også, at øhm, Ja, der brugte jeg bare sådan fire måneder på at øh, være bange for at jeg skulle starte i noget, som var en fejl. Mm. <laughs> ja. Og der så kom der ind, og det ikke var en fejl. Det var så sjovt, jeg kan huske den første uge, fordi jeg stadig armede min datter og du ved sådan, vi skulle lige til at få det hele til at fungere, men hun var fire måneder, så det var sådan vildt tidligt og der var alt muligt der. Men det var så sjovt. Altså, jeg cyklede på den der måde, hvor man hopper på sadlen på vej ind til det kongelige teater jeg ja. ren og skær, sådan sprutte, pjatteglæde, fordi jeg skulle ind og lave teater. Ja. Og det må jo siges at være <løb> noget, man ønsker sig i sit liv, og noget, man ønsker sig for alle andre, man kender. Ja. Øhm, og hvis jeg skulle have berøvet mig selv for den oplevelse, hmm. fordi jeg tænkte, det, det, det kan jeg ikke, det her. Og der tror jeg, at den indre stemme er god. Ja. Fordi dybt inderst inde i den der kerne af lys, der har jeg altid vidst, at jeg godt kunne. Mm. Også selvom du havde perioder af... Ligesom du siger, natur. der var noget, jeg var for streng i forhold til, hvem jeg var. Mm. Der er altid en helt indre kerne, som man faktisk godt kan finde ind og lytte til. Ja. Og lige meget, hvor meget øh, dårligt selvværd man kan have, gremm man synes man er i forhold til alle de andre og sådan noget så er der jo noget inde i en som faktisk gør er sådan så gremm er jeg jo ikke altså jeg er jo ikke grim. Mm -hmm. ja. <laughs> men okay jeg er pissgrem <laughs> så du... men okay, nu tror jeg på det her fordi ja, ja fordi det der, det, for det. det, ja. det splitsekund at tiden kommer op og faktisk på vej her hen der hørte jeg ligesom en ekartolle mm. øhm, hvor det bare var sådan en sød damen fra Irland, som bare sagde, at hun var overskygget af dårligt selvværd. Hun synes, hun var dårlig til alting. Hun synes, hun var grim. Hun vidste ikke, hvad hun skulle sige i sociale situationer. Det var en kæmpe hindring. Hver gang hun fik et job, så var hun følte hun, at hun var så dårlig til det, at hun tit endte med at blive fyret. Eller altså, det var virkelig bare sådan, hun havde skrevet ned, hvad hun skulle sige, for man kunne høre. Hun kunne slet ikke Hvis ikke hun havde skrevet det ned, så ville hun... Ja tænke, at jeg, for, jeg må ikke tale i verden, ja. fordi jeg er for dårlig til det. Eller, okay. Altså du ved, det var virkelig bare... Og som han sagde, men der er jo alligevel noget i dig, som har, været, som, som har kontaktet mig og skrevet til mig, fordi this is not how you're supposed to feel. Ja. Og, og det, det ved, ved du. Godt. Og det ja. ved man godt. Ja. Det er jo også, derfor, altså, det, er også det der med, med, med, med glæde og sådan noget, det er jo ofte hængt op mod forventninger. Altså vi har en forventning til noget, og oplevelsen ikke lever op til det så øh, bliver vi kede af det, ikke? Øh, og det er jo også, altså, det er jo en ret interessant i perspektivet af depression, det er det her med, at man, og fordi det er sådan, åh, jeg er så langt fra det her lys, og det er det, der måske, det spænd der gør, at man er kede af det, i stedet for det der, når man lærer at acceptere, yeah. jeg er fucking ked af det, og så fylder det ikke lige så meget mere. Nej, only when you accept things, they change. Mm. Den er så god, den bruger jeg stadig. Den er rigtig god. <laughs> um, Jamen, sammenligning er jo forfærdelig. Det er også derfor, jeg ikke er på Instagram. Altså jeg tror, at i mine mm. tidlige 20'ere, der var jeg enormt handlingslammet af, at jeg ikke allerede var skuespiller. Mm. Yes. Det der med, at man, at man ikke lige tager højde for timing, og man får tingene, når man, når man er klar til det. Jamen jeg havde ikke engang det refleksionsniveau. Jeg var mere mm. bare sådan, jeg har vidst det i så lang tid. Hvorfor er jeg det ikke? Og jeg var også ude af stand til bare sådan at tænke, at jeg kunne gøre noget. Altså man, man når jo til et sted, hvor man, hvor man ikke tænker, at man selv kan gøre noget ved det, selvom det handler om mig. Mm. Yes. <laughs> Fordi alle andre åbenbart ser ud til at lykkes med, hvad de laver. Især på Instagram, ikke? På Instagram. Mm. Og på alle mulige andre Stem. steder. Alle mulige, alle mulige fester og det ene med det andet. Øhm. Så det må jo, der må jo være noget galt med verden, siden at den ikke kan se, at jeg er rigtig god til at spille skuespil. Mm. Altså, det er jo en ret sindssyg tankegang i forhold til sådan, nej, der er bare noget i vejen med dig, Beppe, at du ikke tør at gå på en skuespilskole. <laughs> altså, kan du så ikke gøre ja. med <laughs> ja. Ikke? Ja. Altså. Du måske lige gå skridt, så du kan vise dem, Ja, og det er jo frygten god, for at fejle. Ja. Det er jo simpelthen frygten for at være dårlig. Ja. Tænk hvis jeg var dårlig til det her. Eller tænk nu, hvis der var nogen, der pegede fingre og grinede af mig. Mm. Og jo før man kan komme ud i de der situationer, hvor man bare var dårlig. Altså. Mm. Og det er... Jeg tror, vores øh, vores systemer er simpelthen wired til at gå i forsvar, når det sker, fordi at vi tror, at vi skal dø. Ja. <laughs> yeah. Ikke? Øhm. Og, det, og, det, altså, og det er jo den der fight-flight- Fuldstændig. Fight. jo. Jo, det er ja, ja, man, man <laughs> kommer altså flight. til at sige det forkert, ikke? Men <laughs> øh, det er fuldstændig den mekanisme, der sker. Og øhm, ja, jeg var med sådan noget øhm, Human Practice Foundation faktisk, som havde et øh, forløb for øh, 8. klasse på et tidspunkt mm -hmm. Æ, i forhold til det her, hvordan bygger man større selvværd hos unge mennesker. Og der var en af de første ting, man uh, faktisk lærte af, om det her center i hjernen. Uh, hvor er man, når man er glad? Hvor er man, når man er sådan, mindre glad? H hvordan ser det ud? Hvilke farver har det? Og hvad sker der, når man ryger ned i den røde, som er lige før den, den sorte? Når man ryger ned i den sorte, så, er man bare, så kan man ingenting. Men bare det med at skabe et billede på det og sige, nå, det er noget andet. Mm. Det er ikke mig, der, der, der styrer det her. Det er noget andet, der kigger ind, og jeg kan faktisk godt kan tage kontrol over det igen. Mm. Jeg kan meditere. Så ja, kan jeg, jeg kan hjælpe på, mig selv jeg ud kan. af det. Ja. Det tror man jo ikke, man kan, og man bliver bange nogle gange også for, hvor det er, man er endt op henne. Jeg mm. øhm, synes, altså, jeg var vildt værdifuldt at øhm, jo, lære unge mennesker okay. om det. Hunafsat. Ja. Hvis du skal, skal faktisk til at slutte af nu. Ja, jeg snakker også. Men hvis du... en i Det er perfekt. Altså ellers er jeg heller ikke man jeg ja. skal sætte og Snakke Hvis man lige starter på den her rejse, hvor man er sådan... Hvis vi kan lade den rejse. Nu skal jeg sgu begynde at kigge af, fordi nu har jeg sagt nu har jeg levet hele mit liv som, hvorfor kan verden ikke se, at jeg er en pisse skuespiller, mm. og nu vil jeg gerne sige, okay, hvad kan jeg selv gøre, mm. for at vise det, ikke? Mm. Øhm, Hvis man begynder på den rejse, og nu mener jeg bare i livet ikke kun er skuespil, men med skuespil, hvad, hvad vil du så give af råd til, hvor man kan starte henne? Øhm, jeg tror, at bevidstheden om negativitet er den øh. første og bedste start, fordi så hver gang man kan blive... Hvis man kan træne sig selv i at blive bevidst om en negativ tanke, kan man også have bevidstheden til at ændre den. Mm. Øhm, så for mig startede det faktisk med at begynde at tale pænt til min krop, tale pænt til mig selv. Mm. Øh, så jeg, det var sådan noget, hvis jeg smurte creme på mine ben, så var jeg sådan: hvad var det var." flotte de her ben. Tænk, at de kan bære mig rundt. Helt længere. Hel. Ja, ja, wow. Øh, og det matchede bestemt ikke, hvordan jeg havde det med mine ben. Men altså, let's be honest, det er jo bare ben. Ja. <laughs> Så hvorfor skal og det, det have sådan en hårdt forhold til dem. Ja. Det er også jo bare ben, fiktigt, og jeg har de dem, og jeg kan gå med dem. Og så det var også sådan noget med at være ude og løbe for eksempel. Hver gang jeg var ude og løbe, så lagde jeg mærke til, at jeg tænkte sådan, Åh, du er så dårlig, og du er bare så tyk, og du kan ikke løbe, og det er til at løbe. I sammen for bare at være sådan, jeg løber. Wow, ej, hvor er det vildt, du har ben, du kan løbe på. Altså... Uh, og det lyder jo rigtig rigtig naivt og dumt i nogens øre, men det er bare et yeah. så Og jeg startede. Yeah. Jeg startede nok for en ti år siden, tror jeg, med det. Og i dag så er der bare virkelig lidt negativitet tilbage. Mm. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan stå uh, sådan en her morgen, hvor det tisser ned og synes, at det er en nedtur. Ja. Det er ikke, fordi negativitet ikke kan eksistere på den måde. Selvfølgelig synes jeg, det er en nedtur. Det havler. Yes! Ja, Ej, præcis, er det ja. men jeg, jeg, kan jo, jeg er jo i stand til at, at se øh, det er i mig, der har lyst til at falde ind i en offerrolle. Så jeg kan sige, okay, jeg har jo en bil, jeg kan jo bare køre bil. Eller der kører busser ud på vejen. Altså det der med, at hvis du accepterer? Så er jeg har godt nok ned til det her. Mm. Så kan man gøre noget ved det. Øhm, ja. Yeah. Så accepten af ens tilstand er også enormt vigtig. Yeah. Accepter, at du er oh, deprimeret. Mm. Kan man gøre noget ved det selv? Ja. Kan man ikke? Nej. Har man lyst til ikke at være deprimeret? Mm. Ja. Yeah. Yeah. måske nej. Nogen finder en kæmpe trygghed i det sted. Yeah. And then it's not time yet. Yeah. Ikke? Jo. Ja, så første skridt er bevidst at acceptere, yeah. hvordan det nu rent rundt og har det. Yeah. Ja, ja. Tak og Ej, Tak. <laughs> det gik meget hurtigt. Ja, men. Uh, Mennesker er tak. så smukke, jeg kan ikke holde ud, at der er nogen der går rundt der. Altså, folk har det dårligt ja. i sig selv. Det er ja. forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Ja. Men, øhm. Kom hjem til mig. Første skridt er, kom hjem til mig. <laughs> <Ja>. <laughs> og få en krammer. <laughs> og få nogle pinokke. <laughs> <laughs> Nej, ikke slik, ikke slik dårligt. Sukker er Sukker <laughs> så dårligt. Tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Lærke Wolfgang, og du kan selvfølgelig også finde programmet på Instagram via livskompasset.com.